Och välkommen till Holgers hörnare idag. Idag har vi faktiskt med oss en gäst för första gången, Sten, ifrån Norrköping. Nu får du påminna mig, var, varför har jag bjudit in dig? Mm. Ja, ja. tack. Kul att vara här och det är första gången som jag är här naturligtvis. Första gästen, det känns hedrande. Jag har lyssnat på alla hörnor såklart. Oh, Jo, men jag gissar att vi, att jag är här för att vi ska... Vi delar ett stort musikintresse. Jag har ju också haft lite radioprogram ner i Östergötland där jag är ifrån. Och så var jag ute och reste i många år som diskjockey. Så vi ska väl dela ett antal musikaliska minnen, tänker jag. Ja, men alltså... Du har med dig en massa skit eller på här, maskiner? Vad är, vad är det här för nåt? Jag släpper med en vinylspelare och ett litet mixerbord och egna lurar. Ja. Jo, men vi sa ju så här att jag skulle visa lite hur det var förr. Mm. Så, så därför har jag med mig lite vinylskivor och mitt analoga arbetssätt som gällde då var lite mer omodernt än det digitala som du nu gör när du sätter ihop, Horger Körna. Ja, Jensen, ja, men. Äh, återigen en fråga. Varför är det så viktigt med de här grejerna? Alltså du har med egna skispelare, Jag har skivspelare. Ja, jo men det ska vara vissa skispelare som man har. När man var diskjocker ska ju skivan kunna starta snabbt. Man ska också kunna justera hastigheten lite grann. När man ja. pitchar dem som det heter så att man kunde få ihop takterna med varann. Så jag tänkte visa lite om vi får tillfälle till det nu här. Och, och visa hur man gjorde ja, förr i tiden när man mm. mixade låtar. Ja, alltså, spännande. Men ska vi börja då? då? Ja, du har mer skivor där, ser jag. Ja, men jag tänkte så här: då, man, Du har ju spelat så många låtar i tidigare hörner och hittat liksom låtar som är mer eller mindre bortglömda, som aldrig blev någon hit kanske, men som var bra ändå. Så jag tänkte: Om jag får börja och testa dig, om du känner igen en gammal 70-talare som jag gillar och som jag faktiskt tror är en ganska stor okänd Nej, där jag, ute. Kommer jag, ta den, jag kommer att jag ta den. Ja, men vänta, kolla inte nu då. Vänta, så ska mm. vi. Så eh, om vi. Så där. Känner du igen den här? Okej. Okay. Nu var du task här, du har letat fram någon band från Timbuktu som jag aldrig har hört om. Jag kände nog på mig att du inte skulle känna igen den här. Det, det här är ett band som heter Slack Alice. Okay. Jag tror bara att de gjorde en LP i alla fall så har jag bara en. Och det var något gammalt pubrockband som var poppis och de hade några låtar som var bra. Det här var en, Motorcycle Dream från 74. Eh, okay. Jag vet inte så mycket mer, jag vet att sångerskan... Hete, eller hette eh, Alice, Alice Spring Ja, ja bra jobbat <laughs> jag till. Alice Spring okay. eh, Och den här låten gillar jag Men det var liksom ingenting som man egenskap av jag hade något nytt av där ute Men eh, en 70-tals låt som jag gillar okay, men, men, tillbå... Och som du inte kände igen mm, Nej det gjorde jag inte, jag kan erkänna mig det då Trots min enorma begåvning. Men äh, tillbaka till diskjocke då. Alltså i mellanstadiet så släppte jag min rullbandspelare till, till skoldansen. Och sen när jag började högstadiet och gjorde som springshast fick jag till slut råd med en dirigent 7000 Luxor. Som jag körde på packmoppen till skoldanserna och tänkte mig kanske att jag skulle nog kanske bli diskjocke i framtiden och spela bra musik för människor. Men nej det skedde ju inte. Så hur började det för dig? Ja, det var nästan samma sak här, som på... Jag hade aldrig någon packmoppe, men alltså jag var ju musikintresserad och, och sommarjobb på Öland på 70-talet. Jag träffade en kille där, Thomas, som höll på. Han var diskjocker och jag inspirerades av honom. Jag var med på lite såna här spelningar som det kallas då. Så jag hade ju också då ganska mycket skivor. Så jag tänkte det här vore kul att göra. Och så tänkte jag att jag skulle försöka själv. Jag fick ju, jag ringde ju till ställen som jag verkligen fick tjata in mig. för Men, Krogar, men, men, men varför, hade, var, varför hade du mycket skivor? Var det något musikintresse ja. eller hade du siktet inställda? Nej, det var musikintresse. Jag okay. gillar ju låtar och sen när man kunde snacka in sig och i, i låtarna och och sen får man vara ute och, och spela dem på det sätt som han gjorde, så tycker jag att det här verkar jättekul. Okay. Men då fick jag ju tjata. Kroga i diskotek och de visste inte vem jag var. Så man, man fick kämpa för varje enskild spelning mm. eh, innan det, ja, efter något år nästan, började flyta lite bättre. Gick du att knacka dörr då liksom så här. Hej, sen kan jag få spela här. Ja, men det var så. Det var så. <laughs> och då, man fick ju jättemycket nej också. Och, mm. så att, men sen när man väl fick spelningarna då. Ja, så fick man en, och så fick man en till. Och så det var ett tjat. Och så lite småställen här och där. Så där. Okay. Men, men, men du första spelningen, vad var va det? Var det också i skolan eller? Nej men jag, jag minns den, den första egna det var på en nation, det var tandläkars studenternas kårhus i Stockholm, jag tror det, det låg på Holländargatan. Ja, det var ja, jättekul för mig, men i tankens kranka blekhet så hade jag ju kanske inte så många skivor eh, sådana här små sjutumssinglar som en diskjockey borde ha. Men eh, det var premiärspelning och jag fick ju komma tillbaka till dem och spela flera gånger så att mm. helt kass var kanske inte men sen efter några års knätande så fick jag eh, fick mer och mer spelningar och till sist blev jag också sponsrad av skivbolagen och då fick man ju hur mycket som helst. Så då handlade det mycket om att vara, lyssna på vad som kom, eh, vad som var bra vad som inte var bra och så började man väl få lite ett öra kanske för vad som skulle slå och inte. Och hade det varit någon annan bransch så hade man kanske kallat det för marknadsförståelse. Men jag fick en hygglig känsla för vad jag ville spela och vad som skulle funka. Och vad som skulle dissas. Sådär. Mm. <trycklig> Tror du att tandläkarstudenterna fortfarande händer på dig? <laughs> jag hoppas att de inte lyssnar på det här. från jag kanske minns med skräcken där killen som var lika rädd som jag normalt är när jag träffat tandläkare. Okej, okay, men eh, kan, kan du ge något exempel på någon låt som funkar då när du ja, liksom ja. var på... Ja, vi kör, vi kör en till här då. Okej, okay, så nu ska du dra igång igen. Ja, vänta. ja. <laughs>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 Jag känner ju till och med jag igen. Ja, jo, men den här var väl. Den här är ganska poppis fortfarande, tror jag. Vad var det då? Eh, <laughs> det var eh, Celebration med kolen cool i Ja, där ser du den, ja. den. Jag tror att den här typen av musik verkar som det funkar fortfarande. Mina barn kör den ibland när de har fester. Så den här sitter ju fortfarande, tror jag. Ja, men det är ju en riktig rökare det är alltså Ja, det och är... en bra danslåta. Det har väl liksom blivit lite av. Gejkultur nu känns det som. Gloria Gein, Boniem, Motownlåtar och kanske lite Abba och sådär också. Ja, jag har inte varit så mycket inblandad i den kulturen. <laughs> Nej, det är möjligt. Ja. Vi lämnar det tror jag. Men, men <hör> tidigare så sa du så här att du, du, du fick ett visst öra för att känna om en låt skulle slå. Men mm. hände det någon gång att du liksom misstog och missade helt någon... Ja, det är klart att det hände. Alltså, båda att någon lås som jag trodde skulle bli bra när det ser ut, men som man inte riktigt gick inte riktigt hem. Men även, som du säger, någon som jag inte trodde på. Och att jag inte riktigt såg komma hit. Till exempel Cyndeloper. Girls just wanna have fun. Den Aha. var ju jättepoppis då. Ja. Framförallt på tjejfester. Och huvudsakligen tjejer som önskade den. Och den låter inte jag där väldigt förtjust i. Men mm. den blev ju en hit. Ja, verkligen. Men, sen, men just min, min, min största miss. Ska vi ta det? Anekdoten. Ja, den, ja. den speciella historien. När jag var uppe och spelade i Sunne. Mm -hmm. på ett stort företagsparty våren 94 Och nu hade jag egentligen slutat, men det var ett av de återfallen som jag fick. Jag fick frågor, okej, med på det här också då. Okay. Eh, så blev jag ett tillfrågande, kan du spela den här låten? Och det var en låt som jag inte alls tyckte om. Okay. Men samma person kom upp gång på gång och den, han ville verkligen ha den här, den här är poppiser och Tänkte, men jag gillar inte den särskilt. Men ja. och sen så kommer upp med några så här, shots. Ja, då, äh, då ändrar åh. man sig ju ganska snabbt. Ja. <laughs> så att, ja, men, och, ja, ja, jag spelar den. Eh, han tjatade in det här. Då. Okej, jag kör den väl då. Och den blev en supersuccé. Ja, men, man ska, det? Nej, men, så att jag fick ju spela den flera gånger samma kväll. Jag mm. hade fel. Och, och värt att tillägga för att försvara mig lite. Det, är att, det här var våren 94. Okay. alltså Innan den här låten- Fick enorm draghjälp från annat håll. Ja. Och eh, är det den du sätter på nu? Ja, just nu. Här oh. kommer den. Okej. Okay. Mm. Alla känner igen mig i det här laget och ja men den här visar jag var inte så pigg på den från början men det blev ju en av våra största hits i Sverige och jag får ju fortfarande jag älskar ju den här låten nu när man kopplar ihop den med fotbollsVM vm allting som hände där stämningen i Rolavs Håsparken och jag, jag blir fortfarande, kan bli tårögd när jag hör den här låten för jag kopplar ihop till allt det där ja. så, och så, så äh, jag, jag tror äh, jag, jag vet vilka det här är b upp, Spendrup och O-Rup eller ja, ja Någonting åt det hållet, så att, ja, fast Gs kan vi bara säga, ah, yes. folk Jag okay. komma okay. ihåg vad de hette, och när vi grev guld i USA och den som kom Innan fotbolls VM 1994 men som blev en superhit efter. Ja, men alltså, var det vanligt att folk kom fram och önskade låtar så här som, ja, som han gjorde där och det, och det är väl ganska vanligt och det, och det är bra, vad kan man säga då? Det är ju marknadskrafterna det är då folk kommer fram och den här låten tycker vi om den här vill vi höra eh, och jag lärde mig så småningom vilka orter det var på när jag kom tillbaka så visste jag att här gillar de lite mera sol, här gillar de pop här gillar de synt och lite sådär så att... mm, Men inget epa, epa dunk nej, nej, det var jag är för gammal för det det fanns <laughs> inte ens då. Eh, och det känns bra att ha det, kanske. Men, men alltså, avklarat. det här med att, att folk kom fram då, var det jobbigt att, att man liksom, ja, nej, kan du lira en kämta idag? <laughs> ja, stark. just den där killen hade jag nog tyckt var lite jobbig om man hade kommit fram. men. Äh, det, alltså, det var, det, det var lite från kväll till kväll. En del disk i bås var jag också öppna på sidan så då kom de ju närmare och då kunde kliva in och pilla på mina skivor. Det var, ju, det var ju mitt heligaste. Det var det jag levde av. Att ja, jag hade ja. ordning och reda på mina skivor. Så det gillar jag kanske inte att de kom in så. Men äh, i det stora hela så var det inget strul att tala om Det var väl det som jag... Det, det, nu... nu börjar du prassla med en ny ja, skiva här. Ja. Är det en, det en singel? Ja, men jag tänkte det försöka är jag jag tänkte smyga undan det, så att inte så <laughs> Jag såg att du lade på ja, en skiva där. Men okej, okay, men då kan man säga så att Det finns ju... Singlar var det man spelade mest, vanligt sju-tums-singlar, små-singlar. Mm. sen fanns det någonting som heter Maxi-singlar. De var stora som en LP-skiva, alltså en tolv-tums-platta- eh, men som bara innehöll en låt och det var lite häftigare ljud i dem. Mm. Du spelar, har du spelat några i hörnan tidigare? It's Raining Men med The ah. Weather Girls, till exempel. Mm. Och vissa låtar som eh, Pointer Sisters, I'm So Excited, blev en jättehit som- som Maxi-singel, för den var mm. bra, mycket mm. häftigare, tyngre, så alltså, mera tryck i den. Men jag tänkte köra nu en, en låt som också var jättehäftig som Maxi-singel, men då är den på tio minuter så vi tar den vanliga singeln. Men en sån här cool låt från 80-tal, det kanske var 83, 84 någonstans. Är det okay. här okay. ja. om du vet vad det här ja. är. Ja, nu ser jag att pick-upen är på väg ner. Nu kör vi! Mm. en riktig gammal godingare. Eh, eh, relax va? Ja, Frankie Goes to Hollywood. Frankie Goes to Hollywood, just det ja. Och den var också alltså, flitig önskad. Jag tycker faktiskt, nu ni hör den igen, den, den är cool, den är häftig. Egen i sitt slag. Nej men det är bra tryck i den, ja, det är det, ja. verkligen så. så. jag kan tänka mig, alltså i, i, på ett disco med stora högtalare och bra volym så, då känner man liksom. Ja, mm. nej men den tycker jag fortfarande är riktigt bra. Den men, näst... men ja alltså, du, du har ju bara släppa med vinyl. Du har, du har inga CD-skivor eller något sånt här. Alltså, CD kom då in lite i slutet på den tiden innan jag själv slutade. Men, men vinyl, det var från det var mitt arbetsredskap. Och när jag dessutom ville mixa skiver, eh, så var det enklare med vinyl. För de här skivspelarna här, de kan jag, som jag sa, du går att pitcha, du kan ändra takten lite, det här BPM Nej. du kan ändra det lite grann och på så sätt få ihop flera låtar BPM, det är det här Beat Per, per minute. minute just det, just det eh. Okej, okay, ja, just det. För att, för att mixa ihop en låt in i en annan låt. Är det det Ja, och det blev en så här hedersak att kunna göra snygga mixar. Ibland var det riktigt bra så var det ingen som hörde att jag bytte låt. Och då kan man tycka att jag tyck, det är lite konstigt att jag gick igång på någonting som ingen <laughs> annan märkte. Men det var något sätt, någon form av yrkesheder kanske. Att kan man få ihop två låtar snyggt så tyckte jag att det var jättehäftigt. Ja. Sen om inte man fick ståndovationer ens någon märkte det, ja, det må vara hänt. Ja, ja, jag fattar. Men, men det, det är ju samtidigt ett gott betyg disk gott diskjocken om man mixar två olika låtar och ingen hör övergången. Har, har mm. du mer än någon sådana skidor? Ja, men jag har ju den nu. För nu kommer vi in på det. Om vi ska, och nu är ju det ett tillfälle som är lite spännande för jag kan helt misslyckas. Okay. <laughs> men ska vi ta en sån här då? Men, um. Ja, nu, nu är det, använder ja. du båda skispelarna Ja, men jag, jag har preppat dem båda uh -huh. nu så... Vi ska se. ja, mm. Vad, vad ser du ser ut när du sitter och snurrar på skivtall Vilken ena hörluren mot örat ja, Jo men jag, jag, jag, jag är beredd Men då kommer det alltså vara så att det här är två låtar Som vi kör nu okay. och, och de mixas i mitten och frågan är vi ska Om du kommer att märka när det har byter Du kommer ju se Du, ah, du är ja, en jag av de se. få lyssnarna som kan se det jag, jag, jag, jag, jag tittar, bort. Jag tittar ja. bort Och så lyssnar jag, ja, jag Okej okay. Men alltså, du såg ju att jag satt med ansikte mot väggen, eller hur? Ja, absolut. Ja. Och jag kunde faktiskt höra övergången, för det, det är så olika låtar där. Ja. Och det var ju, det var Brucean. Ja, med... Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, ja. från... Uh... Billie Idol. Ja, just det. Och White Wedding. Just det, mm. just det. Och no normalt så mixar man, eller enklat mixar när det är tydliga tydlig rytm i låtarna. Så yeah. När man skruvar och pitchar som jag sa är de sådana här gamla klassiska disco där det är ganska bom, bom, bom och ganska tydligt, yeah. då är det lättare också att mixa ihop dem. Okay. Eh, och sen kan man ju... Och de här var ganska tydliga rytmer Jag om inte var alltså riktiga disco-låtar. Dancing in the Dark och White Wedding det är mer rock kanske. Men yeah. yeah. eh, sen kan man, man kan ju göra en variant på där det... Alltså det gäller, det är inte just BPM som är viktigt, det är viktigt i och för sig, men att komma in på rätt ställe i låten. Okej, okay, okej. Okay. Eh, och det går att göra liksom lite på poppigare låtar också. Jag har ju tänkt nu att jag skulle köra en sån, okej, okay, ska jag ta ja, det? Ja, en ja, sån det. också, som inte är de typiska diskodunkarna. Men två poppiga låtar som ja. vi går och vävar ihop. Ja, men vad spännande. Ska vi köra det då? Vi kör. Är du beredd? Ja, är ja, du klar? Ja, jag är redo. Ja, har du skruvat? Ja, alltså? men vad du håller på. Ja, ja, okay. här, jag sitter här och håller på det är jag slutar att prata. Vi kör. Ja. so hard, living with the things you do to me, oh, my getting so strange, I like to tell you everything I see, oh, I see a man at the back, As a matter of fact, his eyes are as red as the sun, and a girl in the corner, let no one ignore her, and she thinks she's the passionate one, oh. slutar. Ja men de här, de här tog jag ju direkt för det var ju min favoritrum i sig låt nummer två. Mick Tucker från uh, Sweet. <laughs> eller? Ja men du har kört över uh, Blitz. Ja ja ja. Och det var ju Sweet ja. och så var det Catch and the way is walking on sunshine. Just det. Och det här är nästan poplåtar. Mm, mm. Men de här tycker det Om att mixa ihop för båda låtarna var i poppis hos publiken. och Man vill ju fylla ett ansikte, det är lite det det handlar om. Ja, men alltså, eh, jag fattar ju att de här låtarna var, var favoriter i publiken. Det är, ju, det är ju publikfriande låtar, men hade du några, no no, vad ska vi säga, udda låtar som du tyckte. Ja, alltså, udda de, det är svårt att få in det, för man vill inte ha någon så att de går av för att alltså, dansgolvet blir plötsligt betont, men hade man någon som man ville peta in så hade det ju någon form av taktik. Man kunde ju stoppa in en favorit mellan Två, så flåfilter. Om vi Billy Jean med Michael Jackson och den var som helst mm. poppis. Då var det, det var floor filler. alla var uppe liksom It's raining men som vi sa, The Weather Girls och sån här. Alla går upp. Och mellan dem kan jag köra någon låt som jag själv tycker är bra medan folk är ändå uppe, och då mm. stannar de kvar kanske. Jag men, men, har du några exempel? Ja, typ. men jag har ju. Alltså jag, har, jag har ju många favoriter. Men det, nu ska jag ta en favorit som var som var min favorit. Okay. Eh, och nästan alltid så kom folk fram efteråt och fråga Vad är det här för någonting? För den var aldrig känd. Men det, det är ett bra tryck i den. Och det är kanske en liten one hit wonder karaktär. Över okay, det här. Bra låt, bra tryck. Men blev inte riktigt så stor hit som den förtjänade tycker jag. Först nu när den ah. äntligen kommer i Holgers hörna. Wee. Men är det något jag känner igen eller? Ja vi får se. Ja, vi får se. Du, får, du får fundera medan ja. den spelas. Ja, rulla igång. Jag skulle ju kunna gissa att den heter Talking in your sleep, för det hörde man ju rätt många gånger, men yes. jag kan inte placera gruppen. Nej, och bandet heter Romantics. och de. Äh, jag tycker den här låten är jättebra, så den fick ju liksom inte riktigt... Ja, den chansen, men nu äntligen blev den uppmärksammad i Holgers hörna så nu kanske det står till sådär 20 år efter utgivandet Romantics Token in your sleep Äntligen! Men du, en annan sak som jag har funderat på, alltså nu, nu på det finns väl inte diskotek ens längre utan nu kallas det ju clubbing eller klubbar eller något sånt här och det är ju bara ja men på min tid då fanns det ju något som hette tryckare jaha Var... ja. det vet du, ja, du vet ja jag vet, vet men vi kanske Var... har någon som är född på 70-talet som inte vet ja eller ändå senare, vadå ja. tryckare det, spela lugna låtar på klubbar för ah. dumheter ja. men Nej, det var ju så. Du och jag vet ju att det var ju då vi var mest aktiva själva på danskolvet, Det, var, det, finns, det finns lite kvar alls nu nej, det här. Och, eh, en del äldre, om uttrycket tillåts inklusive du, ja. kommer kanske ihåg att på den tiden när det spanades rätt mycket, och då menar jag kanske inte just hitta rätt låtar och rätt musik, utan killarna spanade in tjejer och tjejerna på killar. Eh, och den just den detaljen kanske finns kvar fortfarande. Men ja. eh, då fick ju jag frekvent frågor, oftast från Killar. Är det inte dags för en tryckare snart? Det vill säga en <laughs> lugn låt för då fick de dansa och komma nära tjejen som de hade spanat in. Uh -huh. eh, och det kanske det var, det var. inte just någon specifik låt som de ville ha. Bara det var en lugn. Yeah. De fick chansen en lugn. Och trycka. En de try trycka. En, ja, en tryckare. Yeah. Man, ville där, man ville dansa nära någon. Så att, ja, men den var väl ja, lite skärmigt kanske men det var ju det var ju en variation en kväll med en snabba och långsamma låta. Kan du, kan du plocka upp en sån så? Ja, ja det, finns ju, det, det finns ju mängder. Ja, nu ja, jag, kommer, ser. Nu, jag, jag ser hur du bläddar. Jag försöker ju gömma det här för dig nu. men det, ja, Du ja. glor ju så väldigt. Men, ja, men lite mer romantisk stämning nu om jag får be. Okay. Och så får man tänka sig trycka. Det finns ett helt gäng. Men ja, vad ska vi ta då? Kanske en imagefråga det där men jag vill ju försöka undvika de med sockersöta balladerna kanske okay. men, ja, men visst finns det några men här här kommer en vacker fin ballad eller som vi säger tryckare ja yeah. snyggt, just det är det. Ja, ja men det är supersnyggt och det var, ju, det var ju Careless Whisper med Michael Michael George eller George ja. Michael som en del också kallar honom. Fast egentligen hette han, han, var grek och hette Georgios Kariakos och någonting sånt där lite svårt för mig att uttala. Du, det grek. låter ju som redan grekisk Ja, ja det, var, det var skojigt. Han var född 63 men dog tyvärr redan 2016 på juldagen till och med efter haft det lite svårt med lite missbruk och sådär i slutet. Usch vad tråkigt det var, det var en st stor artist och, alltså, jag kommer ihåg när det snackades om att han skulle efterträda Freddie Mercury i Queen ja. Vad man ju inne på, men nej, så. nej han gjorde någon, när man hyllade den avlidne Freddie Mercury så ja. gjorde han någon fantastisk version av ja, to Love ja. tillsammans med de övriga Queen-musikanterna mm, mm. så att det var en stor sångare Absolut, men eh, tillbaka till, oj, tiden rinner iväg, men tillbaka till tryckartemat Och, Alltså, var det så att man, slutar man med en snabb låt eller med en tryckare? Jag vill minnas att det var nästan alltid en tryckare på slutet, för det var ju då liksom man skulle hocka upp med någon. <här> <här> <här> ja. Jo, men man kunde nog peta in en och låta lite mitt i också, men och, och alla gjorde väl olika, men jag hade ju, Lugna avslutningar och så hade jag framförallt en och samma låt som sista låt varje okay, okay. För den, den, den, den, det passade oh. bra för då skulle det tändas upp i lokalen och yes. det var ett ganska tydligt goodbye, det vill säga oh. gå hem. Ja, ja. Eh, så att, och den var också kanske åt det här smöriga hållet som jag egentligen säger att jag inte är så förtjust i Nej, här okay, okay. den här sockerskötan. Men det är en sån här fet soul ja, Men har du en med dig? Ja, Ja, ja, ja. Jag är ju jag beredd. Jag ser du bläddrar ja, ja. i katalogen. Ja, ja, men jag tackar. Jag lyfte på hatten ja. Holger för att jag fick vara med. Det var en stor ära. Ja, men tackar själv. Alltså en fantastisk insats. Det är en med lite ny musik. Ja, eller gammal musik. Ja, ny gammal musik. Ja, gammal musik som blev ny för dig i vissa fall. Jag tänker ja. på Motorcycle Dream och några låtar som du inte hade hört förut. Jättekul. Men ska vi snurra igång den här? Då? Ja, länge? ska vi säga tack och hej då på det sättet som jag sa tack och hej på min tid? Ja, men det kanske vi gör. Ja, tack och hej. Tack och hej. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of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 I wanna remember you just like this Let's just kiss and say goodbye I had to meet you here today do.